الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا ومباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديزي خبر على سيد الليوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عمر بن خطاب وليقل لديرش مجايدين السلام حوازن قبلې دوالو دو دپاره دو اومر زهله وړې بارو به انسانو د امرو سر ګروپو وک کله چې رازیره وورغله نو دشمنان وختې د بیرته را روان شو من سې بعضې ملګور د خبره وکله چې خامه قابلله د راوتې دا د دی ګرم نه د بارانهلهغیله راضې چې به دی بندې حمله وکوغ هم دشمن د دا دشمنه چې به کم باې وورړو زمون مخصص دشمن واللي. عمر بن خطاب لرب العالمین <سؤال> بری قران کریم کې مهارت او کوه ورکه دی ویل چې ما رسول الله هغه خلبه وګتکړي دي ځبل چله گزارنه ور کوم کردې تشکیل او امر کړې بدې مرتلم دو عمر شه فجر بن کرشو شه دا وه ډېر سختا به او ځکه خوسبه الله او سره منه اللهم الله دې رښت ہدایت ور کړو دوماسریم ذکر کړل دا غالب ابن عبد الله الليث یسر دیرش مجاهدین ور کړد دا جوه نه د والو چکله روان شو نو اول وخت ته وکه په تقوا باندې شه الله نبی لري کې دوی موشته بده خبره وکړي چې زموږه اطاعت وکوي ارجو بنې کول ما لري اوس ور شو چې نه کېدې ته پوسو بوخت نظر نه کوم او د شپې نومم دا شو امید چې کله ماره تکبیر आवाज وکړ تاسو ورټول تکبیر आवाज کوي دښمنو شيری کوي جګړه وو شو ډېر دښمنانو یې وو چې لوړې وو تخته دل اسامہ بن زید رزل اللہ عنہ ی ابو الانصار صحابی ورسول اللهم من دمن دګه خو دیونه خوکه پټ شو الله یشهد الله الا الله محمد عبدو و رسوله اسامہ سب دتوره ورته وچتا کړه پر استر اخلاص کړي چې سړي والو رسول الله لک الجعری مالګره کار مې څه کوږی چې د خزمنګ دیری د بچنه دا کارو ای تیز لسی نو من زړه دې سړي کړي به تا برکت تلوي دلیل دې بدی باندې لا اله الا الله د دې احتبام محمد رسول الله دې ریادت کو پم دې کلمہ باندې شړې بچکیږي و دې برباديږي او به ماده دا ویل چې برا قیامت لا اله الا الله يذللم خلال روان او اسامه تب التسکي ما ارمانو کو چکاش ما وس ایمان را وړې چې د مخه او د ټول مشایب دې باندې ختم شي دلیل د با بدی باندې چې ابی صالح نه مسلمان په وجود باندې ښه او دغه ملګري بیره کافر عشقي موږ وو کو چې دوه چې سمو یو هغه چې هغه مرتضی چې لا اله الا الله او تهجد وی چې موږ الله وسره نه مانی دم حربی کافر چې په میدان د لا اله الا الله وی نو بس به با اغلا عقدساتی ظاهر باندې فصلی کېږي عمر شه ویلي دي من بوخریم ته نقل کړی دیو دریم مسله په دا بیان کړ شو چې ابو حضرت اسلامي او د وسهرو سره نور وجهه به ډیره کمزوري وکمانه سوار شو د بسې قوم د تشکیل لپاره رسول الله عليه واله شوور شوه غټول لوال ورکي نو انت یې مشرفه ابني قاشي قش ابن رفاعه شیخ الاسلام ابن قمزه درماعات کې دوه نمونه ذکر کړي دي ملګرو لویل زبر قوم په یو ځانمه کې نه متصوب بل ځانمه کې چې ما کړه تکبیر اوازو کې تاسو مو کې دوه بد غمانو کې جله کړي مجاهدین راغلي دته ورش تكتیکا الحرب خدعه جنگ ميدان د جنگ د ټول دوکه دغه به انسان دوکه کی د دشمن سره چې به ارطريقه باني ولې نه تكتیک د ویریش به ما کوم څه زلي ښه واګه کېناسم د دې امیر ررمان چې موږ داش کول کم رانه غوډه بزیم رانه لې بده سړی باني چې گذار ورکه همیشه سره پرې وته قلم کې د تکبیره ماج مونکي هغه ملګرو ماجونه مونکي دښمنانو یو دمنډه کړه اری او دا ویل چې آینده آیندهګه لکه سستر دي او سستر دي ټول وتښتیدل د رسول الله صلی الله علیه و آله ډیر مال مورتره ورو داسر مورتره ورو په عیندا شو تقریبا یمال په کې ډیر لشکان غنیمت کړه انسان چې ګله جهاد کې الله مال دارکی او ځمره سنان هر تقریبا 200 روپیه رسول الله مد اویل چې د خرج منه دا وړي هغه چې کړه مانه دا وکړ راکړو هغه په اخلاص کې نور سره ډیر مال سلورمه بلا سریه مونږ یو له سریه ده ایزم چې پوهیږي چې ابو قطاده شاسواره محلم ابن جسامه بنه باندې بل ملګریو د تشکیل کرن عامر الاجعی دا یو شکل کې ویل شي السلام علیکم ورحمت الله د عیش ګزاروای په دا کور کې مونږ نه ییلې د وژن ویلې رسول الله په دې باندې خپل سفر کې او ایمنه ابن غوی مشر دا ورسره روانه ویلې چې مونږ د خپل دشمن وژن د لنبیورت ویلې تاسو ګره دیات ولې نه دیر اسرار وک او اقرا ابن حبیب ورته جړید بدبخت انسان نه رسول الله تعالی خبر کې چې له دیت واخلې واغ د نرمي خبر کې تاسو سختۍ زموږ نبی ګر د غصه شو ګره دا به الله غصه شو او شکل الله غصه شي الله بلانته کوي او برباد با با شي زبد من حنیفون تقریبا 50 سنه اوله ما پتا شو بګوی درګه جدي مقتل چر ته موږ نه کړو چې شې من ثابت نه اغهونه حاضر به عيسو السلامه پای کې پیدای د بشری نصاعد الانصاری فدک على اخر تشكيل وشبای گډه مجاهدین شهیدان شو د بشری نصاعد بابل قافله لاړه پخې بیا مجاهدون لغنیمت او فتح او بیا عمره القذاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله شو رااله رسول الله مجاهدین لوی جديد رئیس له مرواه أبو بكر ابوبکر وسهب ورته وی رسول الله دشمن خطاره را خبره کړه وا شی تبسرب و تور راوړید دمرسله ته څه کوي دري دې په باندې چې سره دشمن باندې بالکل اعتماد کوي را دشمنانو ده خبر او کړي جوجه والا خو چې پاخیزه کې تقریبا 200 مجاهدینو سره فاتکړه او دا ټول اسلحه دفن کړه دغه نور سر رسول الله عليه تقریبا په وکل روسا او باسم الغريب ځکه روسا او داسنه وکړه او به په دې کې تر منرا داخل شول دعاګانې وکړلې حضرت او په دې مقام کې مونږ ویل شه عبد الله ابن شیرونه ویلې نن درس بدای دی عمرے لولیش عمره القزاء عمره القزياء عمره عمره الصلح عمره القصاص سلورن نمون بيديك رسول الله بر خدا واجد انہوں نے بے ولی کولد اللہ نبی کے دا عادت تو شکل باغي و نفلی کر شروع نبی بی اغا سر لرسو تہجد بدی پات شو اغا بی قزی کول نہ کدہ مسک بینید امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ دے چون کہ دا نفلی عمرہ رمانہ کرے وار منس کدہ مسلدا لنو شپیتو خانسان سره روان کړ او رسول الله کی عادت ده چې په دې وخت کې اجازه د خانسان سره به ول د پاره د زبيږه سخی انسانو تقریبا حجۃ الوداع کې سلو خان خانسان سره به ولی او ذرب العالمین د امر د وایې چې فصلی لربک وانحر او نبی ته موږ پر رب لک او دقشن قربانی د انحر ډیر معنی نور مفشرینو کړی دی ابن کثیر التبه اقا پسنادت باندې کلام کړی چې هر ځمانه قربانی به مالی او بدنی دواړه دا موخ لربک لفش کے اشاروں کده خبر راته مشرکان باندې تعریض وکي قربانی باندې خالص الله تعالی درمده دل 파را دلا پنامو حدیث مسلم کې رسول الله فرمایي الا عن الله منذب حل غیر الله دلا لعنت د فق انسان باندې شهادت الله نشواد بل چې بناوه باندې قربانی کړي حتا تر دې اخوند درويزر رحمه الله نہ نقل لي تذکرہ طرفلار د 25 نمبر ګډه بزاپ ګاډي کې واشه بهو دربار, دربار دربارون کې حلال کې دلا پنامو باندې حلال ولې نه کې دښمن مردار دې سړي مرتد یو په د باندې کې د لرب نرب کې دا منه قراماني به کوي خالص رب د پاره نجیا سم له یو له هدایت مکی طرف ل روان کا شپې ته ورکړه روان کړ محمد رسول الله دې روخي هر انسانو دملګرو او دښمن بل ټول حالت باندې پوې و د رسول الله استخبارات او امنیت ولې اطلاع راوړل وې وریا رسول الله ځایقه لکه چې دښمن موږ کومین کې سره لا چیکره د خپل ملګرونو دا اطلاکه شپره اوسریکړو تشکیلي وکي ابو قتاده شهره رجالنه چې دړي تر څنګه شاواره د سره سره ملګري کړ په عقل رما دراله د په دې بل لا راغې احرام مو ته تلبیه شروع کړه کله چې غله اخله دا وروه شهید دا ملګري نو په دې مخام کې ګوري اقا دښمنان نو نو باز ملګرو پاکيزه کې احرام اراده وکړه مخ کې ولې نکول وجد واجب دي وقته کې د لا نه وکړي اې دې مثال دلته او سړی چې کله به تاور مثال حرام لږي د میقات د مخک مخه به د شیونو برابرې او کله چې او بل خراله اراده را سفر بعد دغه عروسی به مکیه ته لونو به خیر د په اغه وخت کې د احرام ته لږي کله هغه لور داخليږي اغه څنګه احرامونه لږي نه وتره د دې بوجنه بشه ولا مو د کې چې سړی احرامونه د خپل میقات نه وختو څو کې دم لازم نه څو د سکه ګونګار دی ابن قیم ته دوی هم قوله ابو قتاده شه وځه حرم نه تړمې احتمال د دې خبرې شکه دې چې تاسو تړینو روان شو یو زل جلال نو پتیجه کې دا نه شو یو غلا د دې عمر وحشو بلا رمانه روانه و هغه شکل روانون دیمل احرام تړلې و دې شنو شو کولی چې بخوله به شو نه ابو قتاده لوچ تو ور شو دا وځ نه کارې وی بڑا کھڑا کمان دی ملګر او خاندان دوی حق باندې ابو قداده چې په خپل حالت کې واقع واقع شو د ملګري ولې دا و خاندان چې کله و خاندان دوی دو نظر پټه طرف باندې و چې ابو قداده سبر و کاته چې غلا را روانده یو دم آسمانی سورش هغه حرم کینو غشي دی فريو د ملګر لې دا راکې خو بیا به په شو زه نو شو ورکول ادم مانا واره ال ته چې نځ دی وره نو پاغه کې وحش خره و دې اوجلو وزن لبه را وړا ول ملګر لې را وړا د یو ورته ویل چې دا موږ له حلالي کې حرامه موږ یې حرام په حالت کې ویزل محمد رسول الله حالت معلومو د رسول الله پر طرفه راغې یو ویزل چې ګرانه ورته د نبی چې شو به اختهه نه له او د شفيه له اخې قيلوله کوي انت به ابو قضا را روان دي د رسول الله خو الله ورته ویلې چې انت زره کده ملګری روان دي او د ځکار مان کړي چې دا د ملګر له جایزه کوله رسول الله ورته چې هغه خپل نو کړي کار اشاره تن وینا وی بالکل دا جایزه کته سره یې مال را کړی دلیل به نه شي دا خالص حلال دې اینه دا خبر معلوم وشو کې چې د بل ملګر نه طلب دی وشو کی په تور مثال هغه په خفکی غینا ډوړې راکا قلم راکا چپلې یا بلو خوشالي غو دا طلب سره کوي وی شکل یې دا مسلو ورته وکړه دریم په هغه باندې دا اوس چې د ټول ملګرو احرامونه وترلو تلبیه شروع شوه ډېر خوشاله شو تر دې پورې باسه مشکندرې ماکینه وېته چې موږ نظر به محمد رسول الله باندې ور پرې نوش او باسه خپل بدیلار کې ولاړو دی کتل چې د رسول الله څنګه انسان دی ځکه دښمنانو دی غلط ماري پکړیو اکثره د مجاهدینو دښمنانو دوی چې ماري پکړي چې دا سمې کړی لري دا به وحشین غنۍ دا به عقبۍ الکه کوم شاوري دونه دا مسل ده د عمر مال ده د عمر انعام ده کې د ملقره وی ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو دا ویلې دي بلکې دا کوم څه تکتیدی و دې ځوانان له جته توصل دا دې چې الله ولاړ دی خدا یې ستر بود مديني دي تبو کمزوري کړې دي وی محمد رسول الله او غرا به سملګره دې مرو واسې او په دی مقام کې ټوپونه باندې میدان کې شروع کړه وو ګرځه چې خاص کردہ ولني درې چې دله متقتقونه کوي مکه مشرکانو ځکه نظر په اورتو دی خلکو لویره یزمنګ مشرانو خاصه ځمږ د خلک زين غلط کړو دا خو د نم دي قوی او پلانیو پلانینه دا به دومره وشد قیمتي انسانان دي و دا, دا مسره شکل هوش وا اې دین او روسا سلورمه په کداو جو ابن رواحه محمد رسول الله مخکد چې شیرونه ویلي خلو منل کفاره عن سبيله خلوف الكل الخير في رسوله اې د کافر زمن ویلا رسول الله نه خوښ کیدا ټول خیر الله بده کړه جمع کړي قد انزل الرحمن فی تنزیله مېربان الله و نازل کړي دي د قرآن کې او هغه سې پوکي چې په دې باندې تلاوت یا رب انی مؤمن بقېله اې رب ما ایمان راوړې دې پدی وینا باندې ما د حق دې پدی تابي درې کې ځنه منلې او د یو لې چې کافرانو ساسو نن دا گذارونه واغ من درکورو ساسو دې بدلونه منګه دا سرونه لری کوو او خليل دخلين موږ جو دا کو دوه دوسته نو سوال دا دا ور ديږي چې بده مقام کی اولنی خبر کې خدا پیدا معلوم شي چې دا کافر په مقابل کې سړی په زور کار وکول شي ځکه رسول الله ور دي الله دې رحم وکړي په اق انسان باندې چې دا کافر په مقابل کې خپل زور معلوم ای خدا مقام دي کنه بلکې دا مقام تلبیه دي ملګری ذکر ولې وکړي عبد الله بن رواحه او دا محمد رسول الله مخکره او تول دي نور ملګر چرشه بي رسول الله ته کړي روانو یو نيځامي غار زده تړدی پر رسول الله فرمایي چې کله سړی توب <تصفيق> کوي او به زه خبري بدې کوي نه کوي په قدم باندې الله ورته وني کوي ور کوي یو ګناور ته معاف او دومره اجر ور کوي لکه غلام چې آزاد او رسول الله فرمایي ودا لري لکه پسند مانځو خو مانځي چې کله خبري نه کوي بدې کوي کوي به زه انسان کي کوي نه عمر بن خطاب ورته ویلي يا ابن رواحه اے در رواحه ولي ويا والخدا دوی هم در رسول الله روانه درې ته کو دي کافرانو لچیلنج کوي رسول الله ورته ویل شي چم شپريدا د پد دشمنانو باندې شريغيږي عمر لك غشجي فاغماني واركش او په دې وخت کې رسول الله دې ذکر لري ترغيب ور کړو د صفو عمر وخت ما باندې کې دې او ګرځو شنو وکړو د عمل مطابق به درکاته مونږ کې بیره مروه لاخې راغې چې قصر وکيو چې سترونو وخت قرآن كريم کې الله دا نقش او به هدايه رسول الله وشفاعت کوي چې تاسو هدايه وځي غیر فرجدا جدا, جدا زمينه دغه مخلوق ډېر زياد که په ارجه کې شردا د حلالو کېشنو بده وینو باندې بغندګي ونه جوړي شي دا, دا ترغيبه او دا مسالې ورته برابره کړه ویشکلې دا ورته ویلې چې په ارجه کې تاسو ده ذبح کول شي او دا تاسو جہیذ چې د مخلوقونه غیر حلال کوي په انځمه په خبره کې نبی کریم سرهت والسلام درو راځي د دل پاتش بلال رسوله کولو او جمع او امامت بر رسول الله کو د بر کفار بد لګی دو اې دی وژن اعظم په ابلیسو دا خپلګر باندې بد لګی ګو په ابلیس باندې موږ دا غره بچی دوره پاره اذان دے قران دے سوره بقره دا آیت قرشیرا د سوره بقره ورسنه ته دی او د سیګرزل دی چې قرانک نزان ساتلی زید خوب نزان ساتلی د ورسنی سورتونه وین دی الله الاه الا الله وین دی رسوله حدیث لا حول ولا قوت الا بالله وین دی امنت بالله قوي ایمان د الله په د الله دی نامه ته شکريا د الله په کورن باندې امر بالمعروف و نهي عن المنكر عمل د الله لپاره ګناهونه پرې خداله او قران کریم په تدبر نو پدې ځکه کې وېدا پدې باندې بدل کېدو با او تو وفینې کوم چې کملګری باندې هغه د سوکسان دی جو علاقې کې پرې خدري واغله چې تاسو مراد شي نو څو د تدبر کې چې د خدري سو شپې بوتان دی اې دې بوتان سره په خبره بیت المقدس مسجد نبوی او مسجد حرام دا جدادي په نسبت سر دینوز دی زم له کده ته وله نه لیکن ته خپل بندګي به جاری او په دې وخت کې خپل د حکومت چه درو ذکر پرشوي حیت په نام باندې وشړا واغه علي چې بلوري شي خپل ملګری دی و چې زني ورځ موږ علاقه ده نور څه کې به ریځه کې اصلي رسول الله تعالی께서 نووي ورګه زنده پادشاه ولې بجو شي بشپې موږ ته و چې زطر زه تاسو رسول <سؤال> الله <سؤال> عليه وسلم اراده نن چې میمون نن توازه کوم به په دعوت هو کوم مزمر عمل غري او ځواله ډوډۍ فرتاسه د محمد رسول الله مقصد پدې کې داو چې داخله زمون سره مانوشي نه سه ولاړ ولړې په دې کې و ختمش دلیل دې باندې انسان برشا خوراکم کوم نه کې چې سړې بچا منه خوراکو کی تابانا هغه به هغه عقدو کنه کومه کې دي دوی ورته ویله او خرچ رسول الله اراده د خودی نه مخ کی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل د ترز جعفر سے تیارا. اغیل اغیل ده ده ده ده جعفر تیار اغه له غلو چې او په دې مخه کې میمونه دا اغه بره مرجه راګه وکړه چې اغه د عباس سے کینره خپل خدانو شول دغه حالت د احرام کې او قانون دا شکل په سړې د احرام حالت د احرام کې وی نبه خپل نکاح کې ان خپل چاردا مرګی کړي کل چې اغه خو جعفر قیار سے براغي نو میمونې زما ټول واکړه زما د عوکی سره د عباس سلام وي شډي راکړه سواد دغه وړې دی خاص کده مغربې نه تر چې محمد رسول الله د دې روزونه اولی کې دا تقریبا 15 پیتو کلو په عمر کې را شوخه 15 کلو شوخه جوابدارې عربو کې دا عادت شوې به کله کما کثر چې انا وکړو د زوږو به دې چې ګرنل لکه بچې په دې معنی به نن ګو غیرت کو او بل رسول الله چې کړه په زنانو باندې جرګو کې داغه زنانو اکرام او عزت دي محمد رسول الله په نکاح کې رالات هغه د ټول مو رسول <سؤال> الله <سؤال> دی احترام کو دریم ته خبر معلومه شو چی په د هر حکم سړې وعده کولې شي رسول <سؤال> الله <سؤال> شي راد الله او سرونو په فعل دا معلومه شو چی انسان کافر له موليمره کولې شي شوا مالدار نه هغه په دې طریقې را شوا مالدارنه سړې راتلب کې غریبانه رسول الله په دې باندې بهرات کړل رسول الله چې کله وته داغي او غلام ابو رافي په نامه اصل کې دیوبل چې غلام به درې ورکه او دې آزاد شي ابو رافي له شي صرفه نو 메모رانس ال حمرا روان هم روانو په دې مسمس کې په بدمشانت مکه ولا شي خبر شو شي رسول <سؤال> الله <سؤال> بيبي او ابو رافي دا غوړن په دا غره کې روان دي نو ايسا شخص تبې ځتي دې ابو رافي وکړه ويم والو ويم تکوړو کنزني مرته وکړي به دې مشنه نور دی شل <سؤال> کتر لاس کاله بس را تاسو څخه وې پریده شي جی خوچه خوښه کې سر الله فاي بنا وکړه دا زيره لطيفه په پدیږي کې عقد نکاح شوې دي پدیږي کې به واده مشور پدیږي کې مېمنور رسول الله عليه مریزم شو افهم دي کې شو افهم کې د پنم ده تقریبا چې دا مكينا اتملې دون اسمله وړاندې والا په دې خو باندې دي دا قبر دي علماء لیکري چې یقین نه شي دیوال چا پیری دي چې انسان کړ دي علاقي لراشي یو ناشره حالت په انسان باندې راتوري شي او چې کله رسول الله وفات شو مېمنور رسول الله عليه هبه دا خپل وختم واړ ساتل تا به دا ګمان کوله کې خريل شي یو نه شي یو خو دې وجه نه دا رسول الله رخ غاند د وينه شغله لاړو پخمه دا خفاوه کاغه چرته ژوندې نه ما ورته د زی بوځنه توړول کولې وې وشکل دا وفا شو دو بن عباس چې ولید چې مائمونه رسول الله هاه وفا ده ف سجده ده اسه سجده وکړه سجده شکل وکړه چې ورته ده دا خبره وکړه چې مائمونه وفات شوه مقام کې رسول الله مونږ له دا ویل دي چې کله تاسو له مصیبت ور شو په دې دا سجدي کوي اې دینه بل کوم له مصیبت باندې رسول الله بيو دومت مشه مرده وفات دلیل دې بده پنځه سجیس مې چې دې لري یو سې دره منځلا شي دام فرض واجب جایز ده دیم سې تلاوت دا دام جایز ده دا دریم سې دره سهو ده څلرم شکر ده او پنځم سې دره مصیبت ده شپږم سې دره اخلې کیږي کله موږ دغه نشو شي چې دا, دا بعده نه روا ده کدا چرته جایز وي محمد رسول الله خو دلې وي صحابه موږ له خو دلې ونو د مصیبت ومو پیګه کې دا او شو جنګ رسول الله رعا عليه دو د سید الشهداء د مجاهدینو شاهروا د محمد رسول الله کاک رزيورور او د ټولو شیطانو سردار حمزه رضی الله تعالی عنه د غلور په ځای کې واه رسول الله صلی الله علیه و سلم شایې به سې شلا شروق یا عمي یا عمي یا عمي اسمع طريز اسمع طريز اسمع طريز عليش ابو شوارق هغه او دا شهيد دروا زید سی ابو الی شهداص بني تربیت که او جعفر سی ابو زید په تربیت که اخلم علی سی بریزا علی سی خبرو کوي زکه زاخ من زمره ترلو در زکه حمزه صلی کار واغدا د ابو طالب ورو ورو زید سی ابو الی به سی اخلم وی و ورو رسول الله تو د حمزه ما کور ورو و جوړه کړي وا جعفر سیبلی وی له یو قصما ده ترلول ده او بل د دیجلی ده ترول شي ده اغه ما پنيکا کیره قانون در شي الخلطه بمنزله الام رسول الله عليه علي علي شبل وی ته زما نات شي لکه او بي دي بل وی له زيد سيبل وی ته زمون سيد او مولاي يوغه رسول الله عليهم مولا سيد وی لري جعفر سيبل وی اخلاق یو به سره د مشابېدي اې دیو جنتاه زه نه سوالم دی چې دا کوم صحابې دی محمد رسول الله سره په اخلاقه او شکل کې مشابې لري جعفر سے دا غره کاکابه چې کله چې د حبشه راغله رسول الله د خوښه او دا بره تک غاړه ورغسترول کې و خیلاره وي چې خبر په دې فتح باندې خوښانه موري کاکاجو را تک باندې ټول مر څنګه کې وو وې ویله را جعفر چې په اوج دارا قانون در چې الخالته بمزرته الام دا دګی وړې د مصلیده خزانه تو تربيت د عامه مې شوي نا مې کلا چې کلا صرف الحقيږي پیغمبر علي سلام دوست نن نا دا خالد ابن وليدي شپتني وکړه چې خالد ابن وليدي نه شاسړې دا ایمان را موږ مقش مخکښه کرامو کوله چې دا په خلک منګرو کړي مخ کې به د ټول دا وګرځو او سنت وحي به کم رسول الله د حالاته متاثر شوی نو سيد النبان ورته خطوله ورته ویل الله خو تعالی توصیف دا رقم ته بيکو داغه نور نه ایمان وردان نه او خالد بن ولید اق انسانو, انسانو. <سؤال> چې پلار بدل مسکل شړې ورودو د نيزو او ترو او غشي بشترو د پاره او پلار دومره مانداره چې د کعبه داخلا به یو کټول عربو جوړو بل کال بدا د عمر زرهو تبهه امزولیو رغب کله کله یوم السروالی وی په دې وخت کې د اسلام د بشاشت د خالد رسول الله پر لړکه شور دننش ولیکن د ایمان راړو نه مکلیسمه په خپګې دا و شو عمرو اغا من دحات العرب دا, دا عرب د پدمشونو پهلوانانو ملګرو لی ویلی وکړه رسول الله ورسره رس کې مې بيګ نور دي ځنه سم حبشولا کچیر ته شو مونږه والته پادشوګ نه کم شو ما ته یو شو پریزم دښمنه چي دا ماش وی چې سیدا وکړه شې دا لاړو والته نو په اږي نجاشي بادشاہ لري تحفي موړي او الت عمر ابن اميه ازمريم راغلو مقصد دغه پیدا دا جعفر تهرو دغه د نور ملګري ابو نسيه اشترودي جان سره بوشي نو د دې بادشاہ لري شید عمر ابن اميه ازمريم مال راکا چې زه د اوش نه ما یوخ ما نو مش چې ما په خارجي ملګري محمد صلى الله عليه وسلم ملګري قتل کې ويغه داسو برابر کې دا عمر ابن العاص به پوز باندې ورکوځ په ما چته وزمانه د حق چې تاسو یې غواړئ شغله أغنه موسره غلې کوم چې مشرد علي ستر دو سلام لبرا اتلو او لکه څنګه چې مشابې باندې دې قبطان باندې غالب شوهه قشا محمد رسول الله پتا شو باندې کوي او دوی شپتوري ورته وكړه رسول الله نو د امرم لعاطره الله قسم تا قدر او قیامت ورنن شو چې لکه ز ایمان په راوړم ورته وی چې لاس تر محمد رسول الله باندې ایمان راوړ أغله سرې قوت کې چګل راغې نو په دې موقام سامان راغلم چې تړو او راځه دا وشه مینه منه وري بن ولید دوی چې علاقه شر تر وانه وې زه خوده شي راځم دي مان راوړل دا او زه مستراسم اسمان می حوی زم سره زم د رسول الله صلی الله علیه و الی خالد رضی الله عنه خپل پټګې کلاس کړه او ترندر رسول الله مخه را کې خدا ورته ویله رسول الله په دې ټول باندې مدرسې سخت کاروينه کړې دا ماته کا او پټګې لری کې نبی کریم علیه السلام ملګرول ویلنن مکی تاسو ر خپل جګرونه تا تحفه کې عثمان بن طلحا خالد بن ولید عمر بن العاص لديه قوي قوي خلقو اوزان لرنجده باورتبو ولید خالد بن ولید ما را فارا فکر نظر رسول اللہ از هنا را ما اللہ مر و اسلام ساتو گناهون ما ما پکڑا پاقیبان اگر ختم شو بیم بیدر دو عقان ورتبو تقریبا درس وقت عقانو تبرخ حفظ تبو سلو شلز زیادا زخمی شو بید یولو جنرالو اوعلا سم په کداو چې د باندې خزار قبرین څخه خلکو ایمان راو رسول الله هغه باندې ډیر خوشاله شول اخري مسله دا چې غزوه د سريعه ذاتو سلاسل غزوه ذاتو سلاسل دی اول لګل اې دي امر مقرره کی امر ملعاص چې ایمان راو مس مجاهدون امرش لاړو دا فرمای ما وردي رسول الله صلی الله تعالی محترم او محبوب انسان سوګ دي وی وای ورشي چې به سوګ دي ابوها ابو دریم ته پوشمو کې چې به ته لړې مه محبوب سيړې عمر سړم ته پوشمو کې چې به څو دی اوثمانه چې به څو دی علي چپ شمه اصل چې د روس په اتنه شوه یده په دمو کې ته نقشه وشي نه زه ورته د محبوب عمر وېدی وخت کې ورته ویلي چېپلاني غزال براش تقریبا 300 مجاهدين ور کړ د کافرو تاکر دې ته نور ترلاسه کړ چې پای کې ابو عبيده ابن جراح ابو بکر عمر الله دا دروازه بدله را دباني السبايخني واحتلاموش احتلامه جقالوشو انه لالو شران دا موكيو تيمي مول منظر ما خلاشو و اذا صا ما بسيوكي اقتداء ابو عبيد بن جرامي ما خكي دينا شامير زي ما ما خكي كي تو خدام ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له دا رسول الله دیر سخت يخنيوه احلامه وشو بدا وقت كيمي شرندامه كتمين مو ولا منزله ما خلى شوم لا تقتلوا انفسكم زنا ما وجنيه في صلى الله عليه وسلم رسول الله وكندا شي خبره قول بكل دراسترا دليل بلي شي بيغمركو كار من غلي فاضي شغي بيجي اذن سو خبري معلوم شويه يودا كسر ديري يخنيوه است احلامه شرندامه كمنزله ما خلى شي دي ما درماني جواز مثلا ورمانه على دریم چې دا خبره معلومه شو چې د بل ملګرو نه کومه وختله د څه توک سره منافعات نه راځ څلورم د ملګرو تعبداري پنځم چې کوم سره امیر پادیش نه به دا لاک لایک نشي منځوله مخې لشي مګر کبل سره مخېږي د په امر باندې او شپږم ته نش په دغه معلومه شو رسول الله ورسله اسمن الناس نور خلقو خیر اسلام راوړی لري لیکن د امر ابن العاص سره کې ایمان مشه شت ورنه نشوي د الله به دومره توصیف دی هغه روان چې فرض باندې ان شاء به بابا سرهایا او د موت غزا چپغې کې درې لوی جنرالانه <سؤال> عبد الله بن او باسي ملګری هغه شي دنګيږي او د جنگ بیرق بخرید بیرولید عقلی رب العالمین دې مونږ تاسو د قران او سنت سره بشريت را تعالی علی خير خلق محمد وعلى واله وصحبه اجمعين برحمتك یا ارحم